وجلال مشاء الله وجليل بسم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا كاينه الاه الا الله سبحانه وتعالى انك الصلاه والسلام على الله تعالى عليه وسلم Na časnoj plemenitelj sahabe i sve onih koji slijede pravi pudu sudnjega dana. Neka je nezmjena hvala Allahu subhanahu ta'ala i zahvala zbog svih blagodati kojima nas je obasua, posebno blagodati uput Evo je. Evoj večeras govorimo o hadisima Allahu poslanika Muhamada sallallahu ta'ala alimu srl. A u poglavu smo o dobročinstvu i rodinskoj veseli. Ovo poglavlje jeli, tretira i hadrise koji su vezani za ljudsko ponašanje, što također spada u dobročinstvo, jer odnos prema drugima, odnos prema jeli, rodbini, odnos prema drugim muslimanima i drugim ljudima, općenito je dobročinstvo prema drugima koji islam nalazi. I ovi hadise su od posebnog značaja u tom jeli, procesu samo odgoja. Procesu kada čovjek odgaja svoj duš. Da bude onaka kako Allah želi Subhanov, Subhanovatara. Zato je bitno da ove hadise koje večeras čujemo, da ih polno pratimo, slušamo i pokušamo jeli prakticirati odnosno pokušamo ugraditi u svoje navike, u svoje običaje u svakodnevnom životu. Ovi hadisi kojima ćemo večeras govoriti jeli dotiču se naših odnosa prema drugima, dotiču se jedne globalne osobine između ostalog to je blagost, blagost. Jedna osobina koju islam toliko jeli snaži da ističe ih ali su ne. I toliko Hadisa govori o toj osobini, što govori, što jasno govori da je to osobina preizetno bitna. Blagost, općenito. A posebno se ovdje misli na blagost prema drugima, u odnosu prema drugima. Jer sam to zanikali koji nam je uzao svima i koji treba da jeli, da slijedimo, odnosno da pokušamo da njegov islam, odnosno njegov praks, njegov život instaliramo u svoje život, odnosno da pokušamo živjeti kao što ono živio. Je samo ta, tako ćemo uspjeti, odnosno koliko to uspijemo, toliko smo uspjeli da se izgradimo kao muslimani. Protivno, naše znanje i naše poznavanje je li, islamskih propisa i normi nema od toga nikakve koriste, odnosno neće nam koristiti ni na ovom i na ovom Jer znanje nije samo radi znanja, Znanje nije samo da znam i da kažem, ja znam Kur'an, znam cijeli Kur'an na pameti, znam toliko Kur'ana na pameti, znam toliko Hadisa na pamet. Znanje da se radi po njemu. Znanje da se radi po njemu da se živi po njemu. I to je skoraznanje. Bolje, bolje je onda ne poznavati, da kažem, na pamet određene ovaj, Kur'anske raditele Hadise, a ponećo prakticirati. Bolje je ne poznavati, bolje je na svakom području poznavati pa i prakticirati u životu nego poznavati svaki propis. Veza za odje bivih Kuranskih kada je, kad je objašnjen povodi obijele, da znamo mnoge mesele jeli posebno fikske koje nas mi volimo ovaj baviti i da kažem malo njima komentarisati i tako dalje. A malo radimo na tome da tu pravu suštinsku vjeru da da je ugradimo u svoj život. A čovjek vidite ovo je samo jedan dio te vijeri, je l'i samo jedan dio tih obina koje bi trebali imati pod sebe. Koje nažalost ponekad imamo, koji zaboravi, odnosno izgubimo ih. Čovjek kao, to je kao kad čovjek ima kondiciju fizičku, pa onda odrežio vrijeme za postaviti tijelo, za postaviti tijelo. I onda izgubi tu fizičku kondiciju, še ni ja kao pri, i nije brz, izdržljiv kao prije. tako i Tako isto je stanje naše duše. Naša duša ako ako je ne održavamo redovno u smislu čišćenja duše, očišćavanja duše odgoje koje duše što je najbitnije odvoje duše i naše će duše doći u stanje je kada je nemoćna slaba kao i tijelo. Zato je treba nana, treba je redovno nana kao i ti učenik nana vik spomnjela lač mano tela stjecanje znanja, korisnog znanja, koje odgaja dušu. To treba redovno duši, jer ako je zaposlijemo kod tijela, ona će ostaviti. I onda nam treba vremena da se vratimo u pravobitno stanje. Znači, čovjek, ljudska duša, naša duša je tvoj e Zato nekada, zbog naše ibaljeta, zbog jeli, toga što dobro branimo dušu i redovno, osjećamo se lipo. Duša je spokojna smirena, i onda se pri njoj nađu određene osobine koje su posredica toga. Blagost, saloženost, trpljivost. Međutim, kasnije ako zapostavimo dušu, onda te osobine nestane. Kao i po tijelu, nestane snaga, izdrživost, brzina. A zato preće je dušu održavati, nego tijela. Ja vidim da je jeli, posljednje vrijeme sve, da kažem aktuelnije, Bil danje, vježbanje, momci gole da su na bil dan da lipe studiraju. E kakva sura spasla a za po za postavje, za postavje kad kažem zapostavimo svoju dušu. Koliko vježbaš, puta sedmično, kažeš svaki drugi dan. Koliko puta učiš Kur'an? Pouči ga je tako. koliko puta ovaj koliko prisustvujemo, evo recimo, priredavanjima naučni gdje čujemo Hadise, gdje čujemo ajete, komentar ajete, Hadisa, pa je to jedno osednično do dva puta maksimalno. E to trebao povesti prigotovni. U islamskom svijetu, mnogim arabskim zemljama, mnogim arabskim zemljama, predavanja, desori, naučni desori, u smislu da ono ljudi čitavaju knjige Hadisa, Korana, Tefsir, to znanje koje odgaja kroz Hadise i komentar Hadisa, Svaki dan vidjet ćemo da svaki dan postoje prodavanje na više mjesta ljudi svako, svako dne uđe na prodavku. Makar jedno dne i ne dosadi. E zato ovo sam na početku spomenuo da kao jedan uvod u ovo o čemu ću vam čaradovat, to je osobini blagosti koja potrebna. Mi smo došli do 1777. hadisa koji govori o pokrivanju čovjeka i mahana. I ovaj hadis dotiče pitanja našeg odnosa prema drugima. Kaže, buhreira, del Al-Ammu prenosi da je poslani s.a.a.v. Svakom kome Allah prikrije nešto na ovom svijetu, prikriče to i na sudnjem danu. Misli se na grijehani. I ovo ovaj, ovaj je dio i milosti koju ukazuje prema nama. Koliko nas je puta Allah sakvio, to jest koliko je sakvio naših grijeha za koje niko ne zna dola. To je njegovna neizmjerna milost. I koliko zna uzvišena Allah, koliko zna naših mahlana i nedostataka i propusta za koliko drugi ne zna. Osim nas je njegov uzvišena. I to je Allahom milost. E zato, kom je Allah, suhanahu wa ta'ala, to sakrije na ovom svijetu. I niko ne sazna, za to što je na ovom svijetu. Neće ga ni tamo osramotiti. To jest ako Allah ne osramoti nas na ovom svijetu, neće nas ni ne tamo ište osramotiti. E to dok, dok nam se to desira, a kod, kod većine ljudi je tako, jeli, trebamo zavaljivati lavo na tome što nam je sakrio naše mahnane grijehe koji pa drugi nisu saznali, nisu izašli na vidjelu. E zato, apsurdno je kad neke ljudi hvali se svojim grijesima, hvali se svojim grijesima, kaže ja sam dok sam bio, tj. nisam držao islamar, radio to, ovo, ono, on se hvalio i to nije dobar znak. Jeli, na neki način, kao da se on istino pokajao za njih. Ja čovjek, da bi te obavila mora osjećati kajanje u svome srcu, odnosno duši. Kajanje zbog njega koje je počinio. Da se zgrožava, da i ne volio pomisati na njih kako da ispominje. A kamo li da se hvali jeli, ovaj, sa njima i da, da se diči? I desi se da tako se vrati kome, tim grijesima, od koji se nisu pokajali kako treba i duše tako ona to upije kao spužva upije i ako dobro to ne iscijedimo iz duše kad se, čistimo je dušu od grijeha kad se kajemo to ostalo tragovima da nas ponovo to vrati baš onom stanju slabosti duše kad duša izgubi tu je ali snagu kondiciju duhovnu onda nas ponovo to vrati u ta isti grijeh zato što vidi je čovjeka je ali čini neke greške prinašao galav putio na pravi put Naposlije je popustio, a popuštanju vjer jedna je vinovnost koja čovjeka može ili svakog čovjeka zavesiti. Popustio, ali preliče je popustio. Popustio do te vjeri da se rati u nekim svojim grijesima koje je činio prije. Dok je bio, da kažem, u gafletu i nemao. E zato grijenje trebamo sakrivati. Jeli, I ne moramo, ne znači ako priznamo grijed ljudima da je to, da je to znak našeg iskrenog pokajanja. Mi samo Allahom trebamo priznati svoj grijed. Samo Allahom to trebamo priznati. A naravno ovdje, ovdje se podrazumijeva da čovjek treba da se pokaje za taj grijed koji Allah sakrio. Jer se on iskreno Allahom pokaje. I nebraća s tom grijedom, Allahom neće na ovom svijetu, na onom. To je jedan od uvjeta. Međutim, ako čovjek stavno radi taj grijed, I Allah mu stavno pušta, ne kažemo, i sakriva ga. Onda će ga Allah na kraju, ako se, ako ustraje u tom grijevu, osamati će Allah je milostir, ali kažem, milostir je i pušta će ga. Prvi put ga sakrivao niko nije sadan. Je malo kako došao sebi, u duće, neće više griješiti, pa sopiti vratim u tom grijevu, po drugi put, pa po treći put, pa po peti put i povukni izvukaj. Onda je Allah A jednom kad, kad Allah usanuti, onda je teško jer izgubi što kažu obrazati kod Allah i kod ljudi. E zato treba čuvati ono što nam je Allah dao, što nas je sakritrije. Ebu Voreira ja li je vam u prvenosi da postani se, jer ja je sad rekao koji god čovjek pritrije drugog na ovom svijetu, Allah će ga pritriti na sudnji dan. Mislim se, ko pritrije tuđu mahnu, i Allah će njegu mahnu pritriti na sudnji dan. E ova se sad hadis odnosi u tuđim mahanama. Mi smo govorili pa, pa puta o tome da to je osnova. Da trebamo sakriti vrata muslimana. Trebamo sakriti njegovu mahanu, bez odvira kakav on bio. Bio veliki griješnik ili mahan? Trebamo sakriti njegovu mahanu, njegovu sramotu. A grijesi su najveća sramota i mahanu. To, to se misli na grijehe, jel? Grijesi su najveća sramota i mahanu. Nije sramota, ovaj ima treku celesku bani govu od malan neku bolest to nije samo ta to lav odredba iskušenje za čovjeka sramota je grijeh sramota je ružno ponašanje sramota je nepravda i tako dalje zato osnova je da krijimo mamanu drugoga brata u kao što prijemoj svoj to je osnova i to nam je naliženo vjerom i zato ćemo naknadno Nažalost, nažalost, na žalost čini nam ljudi danas. Čina mu pada na tome zato što je to slabost nefsa duše. Je duša uživa da da ističe tuđe mane. a da svoje je aktivira. Duša je takva ljudski nefs da ističe tuđe mane, hoće da tako kaže kako je on, kako je on bolji od I to ste slabosti naše koje trebamo liječiti, liječiti pobožnost liječiti znanjem, kodiksnim znanjem. Našao dešava se dešavala se da ne samo ovako u ovakom našim sjelima malim sela nego ljudi na na internetu razgošavali u tuđima na internetu ljudi cijeli dan to gleda i čita i sluša govore o tuđima to ogromna je stvar to je stvar je osim ako se radi o osobi koja je javni griješ, niti na čije se zlo mora upozoriti. To je drugo stanje, to je drugo pitanje. Je li druga situacija, kada postoji neka osoba čini veliko zlo islam i muslimanima i na nju je obalaze upozoriti, ali opet ne svaki neobičan čovjek, nego ljudi od znanja koji će znati kako da upozori i kako čega da se drže u tom upozorenju. Da i, da se i tu drže edeba, kad upozoravate na neko zlo ili na neki stad pogrešan ili grešku, neke javi osobe, ovdje treba se i tu držati jeli, islamski principa, da se ne tređu granice, jer ne napada se tu ličnost njegova. Ne govori se o njegove ličnosti, govori o njegove greše, govori se o njegovom propustu, koji, je, koji jeli, čija, čije posljedice uh, obubataju se muslimani. To je jedan, jedan izuzetak. Vidimo kakva je nagrada. Nagrada za onoga ko sakrije mahnu svoga brata, recimo on samo vidi tu mahnu, prikrije. Samo on znaje Allah. Nagrada je da će Allah sakriti njegove mahnu na sudnim Kada to će biti dan ili istine i pravde, i da kaže dan iskramočenja, ljudi će se udo samotni na sudnim danu. Ali duša, zašto je čovjeku teško da sakrije tuđu mahnu? Zato što kažem, duša teži tome i to je ta, to, ta sklonost duše da otkriva tuđe Mahane, voli mi. Kako su drugi, jel, iz ovoga i onoga, kao da njegov čeka <tip> <tip> da se neko sramati, odnosno da, da otkrije njegovu Mahanu. E to je ta slabost duše, to trebamo riječiti. To trebamo riječiti. <tip> Sreći, radi drugi o zauzimanih prisutnih kaže Musar de Lando rekao kada bi je Lando posla niko reki došao neko ko bi nešto tražio, on bi se okrenuo prisutnjima i rekao zauzmite se da biste bili nagrađeni. I nek Allah nealite preko jezika svoga poslanika ono što želimo. Ona hadis općenito govori o tome da se treba zauzimati za pomoć drugim ljudima. Ako smo u stanju i mogućnosti da se zauzmemo drugima, da im pomognemo, to nam je kao muslimanima da kažem, moralna oboveza. Ko narodovesa, na narodovati svakako se ne smije činiti ono što je haram ili što je zabranjeno, što je haram preuzimanje. Kada se danas poznato uzimanje, je li ono je li poznato kao stjela, stjela, treba nekoga zaposliti ili treba nekom dati neki neku pomoć ili treba ga primiti na fakulteti ili u školu, ljudi se zauzimaju. I naravno, zauzimaju se na račun i štetko drugi. To je zabranje prislava. Ako postoje pravila, onda takvo je zauzimanje, ovaj, zauzimanje Haram. Ako postoje pravila da se primaju, što ja znam, odlični učenici, sa ovim karakteristikama tako dalje, onda treba poštivati. Ako je to pravilno uspostavljeno. I da ne možete nekoga koji je prošlo trojkom ubaciti među onih koji su prošli odličnih upisatima. Znači da na etiški obvezi velikoj su koji su preči i zaslužniji da budu primljeni. Tako u svim znači polim segmentima čovjek mora voditi brigu da ne nanese drugome nepravdu, pa čak ho bio i do kažemo drugim ljudima. Čak ho bio i njemu ne smije nikome da nikne pravda. Tako i kod nekih pomoći je koju koju radi država ili neke organizacije za uzimanje pohvalno Samo ne smije se činiti naturalno zun drugima. Sljedeći risi nam govori o e, dobrom prijatelju, primjer dobrog prijatelja. Ovo je veoma, da kažem, također bitna tema. Jer danas imati dobro prijatelja, pravog prijatelja je veliko bogatstvo. Bogatstvo imati pravog prijatelja. Kaže mu Musar, di Allah, prenosi da je vjerovijesni, s.a.v. aridu sveme, rekao ovom, primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao primjer onoga koji prodaje misk i onoga koji puše u kolački miris. Misk to je jedan od najboljih mirisa. Prodavač miska ili mirisa ili će ti dati da ga probaš, ili ćeš ga kupiti od njega, ili će na tebi ost ostati njegov miris. Takvom mi liču. A onaj koji puše u bijedeni, ili će spaliti tvoju odjeđu ili će ostaviti na tebi neugodan vis. Poslani Kanih srlata Oslana ovim hadisom, jel, ovim hadisom e, slikovito hoće da nam pokaže koliko je bitno imati dobro prijatelja. Koji je dobar prijatelj? Onaj koji ima para, da nas časti stavamo. Dobar prijatelj je onaj koji je vjeri. Vjerujo je vjervala, Bog oboja za nje. Pouznan i povjernjiv. na cjedlu. Uvijek i na pomoći. Nećete otkriti tvoje mahanje. Nećete uznamiravati. To je dobro prijatelj. I od takvog samo možeš osjetiti lijep viris. Može se osjećati kao sa prodavcem virisa. I u svakom slučaju imat od njega. Dosliješ samo da se družiš, ne moraš imat nikakvih drugih korista. Da uživaš u njegovom odgoju, u njegovom lijepom hlavaku njegovoj učtivosti tako da to je to je ljepota. A s druge strane ako imaš nekog komšiskušan s nekim ko je suprotan ovome, onda je to u Sibiru, nevoj, ne može da se osloboditi lako, a stalno ga mora štrpiti. Ima sve suprotno sebi. može biti vidi, može biti vidi kad ne Pa ni bogoboja, kod što grih, na grih uzneviravate stalno, nisi siguran od njega. Hoće, hoće prenijeti tvoje riječ, hoće te ovoće ogovarati itd. Sve ste osobine lošeg prijatelja. Zato bitno, zato je bitno da pazimo s kim se družimo. To nam je preporučio naš poslanik Muhamiljassav Allah. U hadisu koji je nama poznat, o kojem kaže Čovjek je na vjeri svoga brata, pa neka svako od vas pogleda svoga prijatelja, pa neka svako od vas pogleda koga ću uzeti za prijatelj. Taj hadijs je jedno pravilo u našem životu, u izboru prijatelja. Nažalost, ko većine je mjero, jer ako ima neko korist u ovom njalučku, ako je bogat, ako je mučan, se druži sanjuči postavljeno, časti im je, da režnjuje, ima para, babom, dobro se tuji Bilo da se radi recimo o učenicima ili o, ili o studentima ili odrasli, i odrasle osobe, odrasli ljudi gledaju ovaj lunjavuće ovaj, ovaj koristi. Pa kada biraju prijatelja ili i kad se bira bračni guk, uvijek se gleda kada ovaj, roditelji gledaju svoju djecu, odnosno brak, svoju djecu braku, da dobro je radi kaže, on eto radi, hvala Bogu, dobro vam soli na plat, a i odrasno ima dolgu penicu. E to su neka vjernost. I zato ljudi griješi, jer nisu to vrijednosti. Kasnije se mnogima toglao razbrije. Zato što su to loše namjere. Ako hoćeš da se s prijateljiš, Bog interesa organizačkog, to je licemenu prijateljstva. Čak i ovam, da kažemo, s ljudima koji nemaju vjerovu, slagu I to je licemenu prijateljstva. Rekao sam da je čestiti vrijedan prijatelj, jedna velika blagodat. I ako nađeš takvog, sa ovim osobinama koje smo spomenuli, a one su neminovne. Ako fali jedna, Boga mi nije odlično. Ko samo jedna fali osoba, nije pouznan. Sve ima, ali nije In sve ima, recimo, ali je, može biti prijatelj, može biti zavidan, može biti ljubomoran. I to su osobine koje se ne smije naći kod tvoga prijatelja, kod brata muslima na općenju. Ljubomoran, odnosno zavisto na pohvalama nije spodan. Kad zavitiš, radi dobra neko ko ima tvoj vrat, ali ne želiš nam to izgubiti zaradiš mu radi znanja, ime, koji ih i djeli, tako dalje, ali ne, ne želiš za to ni želiš. Preporičivanje prema komšijim. O, o tom je govorio tri hadijisa, o komšijama, i to je o, oblast međuskih odnosa, odnosu prema komšiji. Komšija je o, znači osoba, jer to su osobe koje imaju posebne veste u onaj koji je ko najbliži u zgradi, u, znači negdje u naselju gdje su kuće, one prve kuće i one jeli, donji, to, to je taj bliži juži komširuk, za stavom navodi da je do nekih 50 kuća, da je to u komširu tako dalje, u svakom slučaju, postoje mnogi medici koji govore o posebnom mjestu komširja i posebnim pravima koji se služi kod, kod nas. Kaže Aisha radjela Bahra prenosi da je čula lahu Kusajisa sallallahu alajhi wa sallam kada je rekao ne prestanom je džibri to jest vrlo često džibri je preporučivao pažnju prema komši, tako da sam mislio da ću ga učiniti nasljednikom to jest mojim nasljednikom toliko je džibri govorio je da o pažnji prema komshi kaže da sam pomislio da ću učiniti nasljednik znači komšija ima veliko pravo kod nas a posebno ima pravo kod muslimana Ima dodatno pravo kao musliman i kao komšijan. Ako još od odbjena ima tri prava, tri i Kao komšije, kao muslimani, kao rodbjena. Prema tome moramo voditi blivu o komšijama, pa čak i ako su nemuslimani. Čak i ako su nemuslimani. I u tome imamo uzor 8 ikvari, 7, 7, 7, 8. Bio izuzetan primjer lijepo u komšijinskog odnosa prema nemuslimanima u medijini gdje se govorim, prema jevrijima, a o tome govori jer kaže mnogi na disi. Koja su prava komšije? Svi imamo komšije. Osim onaj ko živi sam, da. ko živi na lednih, niko nema u sebi. Ali ima, prvo komšija možda na... Prvi moj komšija, ako 300 metara, to moj komšija prvi. Nemo veze koliko drage. Prvo dobročinstvo. Da im činimo sv svaku vrstu dobročinstva da ih najuznemirava to što to je, je kako bi da ih uzne, ne uznemirava neuznemirava a o ne uznemirava ne drugi je u drugi jer u je u hadisu govori da su oni karefsla to velikozlo. da da je veliko zlo uznemirava svoj komš. dalje da ga posjetimo pri toga stvari da mu pomognemo kad mu je pomoć potrebna bilo kakva vrsta pomoći to je naša dužnost Bilo koja vrsta pomoći da pomognemo, ako možemo. Da ga posjetimo kada se razboli. I da ga ispratimo kada umrije. To je s osnovom naše družnosti na komšiji. Naravno ima tu i odgovor na selama, ko nam nazove selama naravno, ko sradio, ko se malo i I sljedeći Hadis govori nam o tome. Kaže, o čestom činjenju dobra komšija Ebu Beba di Al-Ambu rekao, moj prijatelj, sallallahu alaihi wa sallam, mi je preporučio da kada napravim čovorom, Dodavao više vode a potom da pogledam svoje komšije da im dam nešto od toga. Ovde nije upitan samo čorba, bilo ko, koji koji je drugo jelo. I ono ima i neka jela koja su posebna. I kada se pravi, svako bi volio da da da, da mu komšije to donese, posebno ako osjeti miris tog jela. Dobra čorba, dobra salata, dobra zuret, pečenje, meso i tako dalje. Janjetina, teletina, Sve to treba podijeliti s našim komšijama. Neka nam to bude običajno. Jer vidimo da je posanitelji svala, to sam napreporučivao, da budemo naravno drugima shadla da uvijek nađe, makar jednakno njezići svojom komšiji, halve, dobrih kolača, Posebno je prve komšije. Ako smo, kažem, u nasilju, prvih par kuća, oni su nam naj, najvažniji. i prava najveće. Kako što nam gledaju gleda vrata, vrata, jednostavno, ne prve komšije, koje su nas nas, iznad ili ispod, to su na prvi i komuštane su najpriče. Neka nam posebno, jer oni koji su ispredno, nas pravna nas da im danemo, da ih počestimo, da ih se sjetimo ovaj, kada nešto pravimo rijeku, je bilo da ih počestimo. Isto i so, sljedeći hadis, prenos Bogdana, djela dela kaže, prenosi da me uvjer vijesnih sala Baha je pseudeme rekao, nemoj kod do dvih djela pocijenjivati ništa, pa makar da svetneš svoga brata nasmijana lica maka da sretnije svoga brata nasmija na ljica. Sadaka nasmiješti se, odnosno dočekati susred svih brata nasmija je sadaka. Pogledamo do koje, u koje mjeri je Islam ili ide kada upitavljate li podnos. Čak moraš paziti i kako, s kakvim ljicam susred svoga brata. Čak i ako imaš problema nasmiještene kada bude o nam, što kažu iskreni i osmijeni. Možda je čovjeku gorčina u grudima zbog nekih dunjavuških problema i svega, ali taj osm je uvijek mora da se nađe na njegovicu. Osm je uvijek mora da bude na licu, jer to nam je preporučio Ksanih Sadosrednja, jer to je od lijepog islamskog edebaja, od, od, od lijepog islamskog edebaja. Sredjeća tri hadisa govore nam, jepšem u njih inšala, To je ona osobina koju sam najavio, to je blago, sve odošle na tajem. Govori nam o blagosti. To je tema posebna sama za sebi. Nama to fali i svima. Svima I u prema sebi prije strega. I u prema ukućanima. I u prema komšćama prema rodbine prema svim ljudima. blagosti. Fali nam blagosti koja je toliko posaniji, kad nekih sila, to poručio. Kad pa kaže Jaira Djelan, u pranosi da je čuo lavu poslaniha sallalama sallalama sallalama, kada je rekao ko bude uskraćen ili kome je uskraćena blagost. Uskraćen je od svakog dobra, jer je uskraćen je od svakog dobra. Znači onaj ko, nima, ko nije blag, ko nije izgradio kod sebi tu osobinu. Naravno, blagost može biti ulođena osobina, djelnična. Jer neki sudi po prirodi onako blaži, što kažu. Jeli? ali oni koji su po prirodi malo oštri i oni tu oštrinu mogu otupiti vjerom. Vjerom i odgojem, pa ne su samo odgojeni. Pa da onu oštrinu pokaže tamo gdje treba. Jel? Da pokaže da to istrese tamo gdje treba, a ne prema drugim ljudima, prema vratnom Je nema oštrine i ova, žestrine prema vratnom samaru. Pa se nama, kaže, tu dešava, ali trebamo relativno na to ne onaj ko nema glavagost, on nema jednu osobinu koja donosi svako dobro. Jer grubost donosi svako zlo. Grubost u svem. V kada radiš s čeljkom, kada radiš s drvetom, ako si grubo potvarčeš, mora biti blag prema svem. Postoje tri izraze, tri termina koja se koristi u hadisima. Spomniju se o hadisima. al-hib, al jer ona kaže, al -al arifk je, biti blag i nježan prema drugima u odnosu kada drugmaju odhodanje prema drugima blago treba da bude kad se sala kad se ovaj kad se prisustvuje s drugima i tako dalje nego je ljudi imaju dobičaje neka braća pa na kojeg na dan postisne čovjek drug hoće on prste polom traže mora ispravno rečej na snagu mora se ja polom i polan brat prsten Ezijetnu nanosiš, bolu nanosiš, ne, ne smiješ. Čvrsto, posrenanati dobro, pa ne čvrsto, stvari, preko mjeri, pa čovjek je uznem iznutok. Imamo vladanje sobom pre srđivi ili suzdržljivost. I to je dio te blagosti. Imamo istaloženost staloženost, koja suprotna brzopletost. I to je jedna rosta blagosti. I čovjek ni brzoplet, ni u kakvom postoji. Kad priča moraš ovaj... Hvala ko da vraćate da što je kazao, mora biti čovjek staložen, odnosno ne smije biti zopravo, ni u kakvom poslu. Ni u poslu, ni u hodbu, ni u nekom poslu fizičkom, ni u učenju, ni u komunicijalnih tako. itd. Ova osobina, ona se ne može naslijediti, može čovjek poprijeti biti malo vlad, ima osnovu te osobine, ali ona se izgrađuje kroz družovaj trud jer kaže posanik Alexstra posanik inema albu bitalm vaina alhlm bithal kaže znanje odnosno je znanje se postiže učenje Počeš da jeste tehničko znanje čita čita a blago se postiže nastojanjem i trudom da bude isplatoj nasiljavanjem samog sebe da bude isplato a kako kako ćemo se naviknuti da budemo blagi da tu srž brzo opretnosti i ovaj te osobine suprotne, da, da ih suzbijamo, da vladamo sobom, to je osnova. Jer osnova blagosti je vladati sobom. Da ne reagujemo ni riječima, ni, ni, ovaj, ni rukama, ni svojim tijelom, onako toko ne treba. Kaže, a Isha prenosi da je vladu Kosanih sa Lalova, jer sve rekao za čemu se nađe blagost, ona to uljepšava. Čemu god da se nađe blagost ona tu ljepša. I u bogu i u poslu, i u komunikaciji. A odakle se a odakle se ona ukloni predsjednik je nema blagosti to kaže ona unakaznija, unakaznija. To je djelo unakazanje. U svakom pogledu. Da to je blago, seta velika godina, velika osoba koji treba je da povod ovog hadisa Kako kaže u jednom hadisi, na udi muslim, je to što je išela, ona uzjahala demu koju je bilo teško japiti. Pa ju je počela vraćati. Po sanikanih strana, to se nam je rekao, budi blaga. Budi blaga, je neobičan primjer, jahane demu, odnosno na životinje, da ne govori odnosno na čoživu. Ovo je osobina je li, koju uzvišena na vlasu Hanova talbora. Kao što pre, pre, pre, je išela, ona kaže, prenosi da lahu posanika alaihi sallatu wassalam rekao Aisha, Allah je uistinu blag i voli blagost i daje za blagost ono što ne daje za surovost nikti za bilo što ne Allah je blag i voli blagost inna Allah je ratifu inna Allah je i blag i voli blagost kažem ovo je jedna osobina za koju se treba otruti da izgledimo kva to se ne postiže preko noći. Naravno, rekli smo, ako je duša nahranjena, duhovnu hranu, ona je smirina i spokojna i rezultat takvog stanja duše će biti blag ili podnos prema svakome, i, i prema sebi i prema ludima. Kaže, poslanika, rekao, ali se da sam vam je rekao, ješenđu, abdur tajsu, ti imaš dvije osobine koje Allah imaš dvije voli. Imaš dvije osobine koje Allah voli. Imaš blagost i saloženost. To je ono supletno, brzopretlost, imaš blagost i staročenost. Kako postati blagom? To je na je li dan, da pokušamo zapamtiti, kako postati blagom? Postati ćemo odgajanjem i samo odgojenjem. To jeste, ako nas drugi odgajaju i ako mi vršimo samo odgoj, radimo na sebi. Izučavati poslanikova i sada život, život upis ovako, njegove prilike i kako on postupio prema drugima. Da to bude postopijek motiv da budemo kao joj. Ja. Postepeno te Hadesa i te primjere, odnosno te osobine, ugrađivati u svoj život, u navike i ponašanje, postepeno. Ali ove stvari moramo imati na umu, ne kad nam se desi pa se ponesemo grubo, surovo, i onda kasnije naiđemo na Hadesa i sjetimo se i vidimo što smo tada, Biti blagi, neka nam osnova bude u životu, da ta osobina blagost, staloženo znači suprotno brzoplekosti i lijep odnos prema drugima. To treba da nam bude osnova. Lako je reagovati kasnije i glubo, kad vidiš da ovaj određene situacije zahtjevaju, čestinu još trenut. Ali uvijek u, u početku, u prvim momentima reaguju blago i staloženo blago i staloženo, jer vjerovatno ćeš drugu stranu koja je nas na tebe, drugu osobu, svojom blagošću i staloženošću jeli, smiriti i prouzroko je to ono što treba, a to je da se ona, da, da ustane od svojih namjera itd. Poslednije do pitanja je li svađa i rasprava itd. Ovdje ćemo završiti, ja molim vallama Sahaja Natalja da nas pouči kodinskom znanju, da nam podari iskrenost i hlas i da nas učini dođenost u glavi, nas pomogne na našem putu samo odgojeno. Jer to jeste suština vjeri, da uspijemo odgojiti svoju dušu i da kao takvi odgojni duše dođemo u predavlacu anglo-etarne. Još smo u poglavlji i rodbinskoj vesi. Prošli put smo govorili, između ostalog, i o blagosti. O blagosti kao jednoj osobini koja treba da krasi svakog vjernika, i osobini koja u svemu donosi dobro. U svakoj prilici i u svakoj situaciji blagost i staloženost donosi dobro. I to je osobina koju Allah subhanahu wa ta'ala voli. A suprotno, blagost je grubost, oštrina, brzopletost. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, što je pokuđeno da se nađe kod jednog vijednika. Začeraš ćemo govoriti, odnosno prvi hadisi, govore o jednoj ružnoj i nevaljaloj osobini, odnosno jednoj opasnoj osobini i stanju u kojem se može naći čovjek pa i bjednik. A ta osobina je oholost. Ta osobina je oholost. Zaista jedna opaka i jeli, teška osobina u stvari možemo je nazvati jednom boleću duši iz koje proizilaze mnoge druge ljudske slabosti i bolesti, koji narušavaju prije svega međuljudske odnose i pravi nered pomijetnju na zemlji. I zato Allah subhanu wa ta'ala ne voli oholost i ne voli oholog. I za oholog je pripremio bolnu kaznu. Prije svega je li, na Dunjaluku, a svakako i na Hiret. Prvi hadis prenosi Abu Sa'id al-Hudrij jebuhurera radijelahu anuma i kažu da je lavo poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao uzvišenost je njegov donji ogrtač, a veličanstvenost njegov gornji ogrtač Allah kaže komi u tome bude parira kazniću ga ovaj hadis prije svega trebamo prihvatiti onako kako je prenešen do nas Kada u hadisu ovdje ima, znači ovdje navedeno preneseno značenje. Allah subhanahu wa ta'ala posvjeduje uzvišenost i veličanstvenost koju niko od njegovih stvorenja nema. On je najuzvišeniji, on je najveličanstveniji najvelič, i on je gordiji kao što se opisuje. Jeli, I tu veličastvenost i uzvišenost i veličinu i gordost, niko ne posvjeduje niti iko da Allah u tome parira. Iko god želi da se uzdivne ili uzdiže nad ljudima, da se ponaša uzvišenoj i gordo, Allah će ga kazniti. Allah će ga kazniti kako na ovom, tako i na onom svijetu. Allah ne voli silnike. Allah ne voli silnike. Allah traži svojih robova čenite od robova, naj, jeli, najviše od vjernika, da, da budu ponizni, skromni, da budu usvjesni svoje slabosti i manjkavosti, svoje malenkosti, da kažemo. I da ne mogu nikako sebi dozvoliti da se da sebi pripisuju neke osobine veličanstvenosti i uzvišenosti, kao, kao što su to činili u prošlosti kraljevi, velikodostojnici, i kao što to danas čine Jeli, moćnici, bilo da su to jeli, bogataši ili politički moćnici ili neki drugi. To je osobina, jeli oholijih. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nijednog ohologa čovjeka. A o tome nam govori sljedeći hadis u kojem Ebu Hurere radi Allahu anhu prenosi i kaže da je Allah u poslaniji rekao sa trojicom Allah Na sudnjem danu neće govoriti, niti će ih očistiti. Kada Moabija rekao, oni će ih pogledati i oni će imati bolnu patnju. Trojica ljudi na sudnjem danu. To su starac bludnik, vladar lažac i oholi seroma. Prvi je starac bludnik i njemu je takva kazna zbog toga što čovjek u poznim godinama nema, jel, njegovi naguni su oslabili Iako je u tim poznim godinama kada može lakše da se kontroliše jel, ako čini blud to ukazuje na njegovu pokvarenost i zato će imati posebnu kaznu vladar lažac, vladar nema potrebu da laže u njega je vlast, u njega je muč i nema potrebu da laže i njegova laž, njegova laž, jeli ostavljane se dalje posljedice na ljude kada vlada laže oni koji vode ljude koji upravljaju svijetom i ljudima i bogatstvom kada oni lažu onda je to najveći nered i najveća šteta po ljude i po čovjeka i na kraju oboli siroma. Ljudi imaju razloga da se oholi a uzrok je oholosti su znanje čovjek se može oboliti zbog znanja poslije ne neko znanje koje drugi nemaju i on se oholi. Ja znam ono što vi ne znate. Ili da se oholi zbog imetka, bogat, moćana, danas je na je bogatstvo i metak to je moć. Ili da se oholi zbog porijekla, zbog položaja, zbog mnoštva sljedbenika ili porodce koje pripada i tako da. Sve sto razlozi oholosti. I nijedan razlog Allah ne prihvata, tj. čovjek nema ni, ni, ovaj, opravdanog razloga, nijednog opravdanog razloga da se oholi. A kamo da da, govor, da ne govorimo o oholom siroma Siromah ništa nema od ovoga. I onda se i pored toga što je siromahom se oholi, što ukazuje da je oholost u njemu jeli, izrazita i dominantna osobina. Nema razloga, oholi se. Zato će Allah ovih ovaj kazniti posebno jeli, kazniti na sudnjem danu, Allah ne će njima razgovarati, neće ih očistiti u grijeha na tom velikom danu, kada drugi bude očistio, kada ne bude oprostio, i Allah neće ni pogledati. To ukazuje da će biti kažnjene na ovom svijetu. Oholost je, rekli smo, jedna opaka osobina koja ne spije da se nađe kod vjernika. Oholost, jel' se nalazi, to zrno oholosti, da kažemo, ili sjeme oholosti nalazi se u svakom čovjeku. Međutim, to moramo suzbiti čime svojom vjeru odgojem svoje duše i svojim imanom Bogu bojadnošću. Čovjek nikada ne smije jer ima, može doći u priliku da se pojave u njem da se nađe ova tri stanja, da ima posebno znanje koje drugi nemaju, da je bogat, izuzetno bogat i moćan, da, da, da ima metak, da ima položaj pozitiv tako dalje. I to su zaista iskušenja, tada se javlja oholost, lako je biti, lako je biti skroma kad nemaš razloga da budeš oholost, lako je biti skroma kad nemaš novca, kad nemaš pozicije i neke, jeli, visoke pozicije i uloge u društvu, lako je biti skroma. I to je dobro, zato oni koji vjednici koji su lišeni ti, da kažemo, privilegija, odnosno ti ovaj, ti uzroka oholosti, oni su na neki način, spašeno je da Allah, to im je bilo osno. Allah mu nije dao im metak i nema razlije da se ovoli. Međutim, u stanju kad imamo to sve, ili nešto od toga, onda čovjek nije siguran za sebe da se neću zovoli. Ne. Što jasno pokazuje, jel, pokazuju mnogi primjeri u svakodnevnom životu, ljudi koji su bili ovaj, onako bez jednog razloga da se ovoli. I onda mi Allah dao ili moć, ili vlast, ili novac, ili ugled. I onda se zovoli pokazali oholovu se. Takva je ljudska duša, takav je nefs. Zato su velikani među shrabima i prvim generacijama i ulema bježali su od tih položaja, bježali su od imetka, bježali su svega onoga što može upropastiti njihov ahiret. Bježali su od toga. Jer su znali da nisu ni sami bili sigurni za sebe. Ne znam ja kad dobijem, kad postane bogataš, hoću li se uzoholiti, hoću li, ali hoću biti nezahvalan prema Allaho, a iz oholosti proizilazi, i rekli smo svaka druga negativna osobina, pa i nezahvalnost prema Allaho, subhanu wa ta'ala. Zato je oholost veliki grijeb. Islamski učenjaci hrstavaju oholost u veliki grijeb. Čovjek se može oholiti, rekli smo, zbog različiti ovaj razloga, ali nijedan mu razlog nije opravda. Oholost moramo pobjeđivati straho poštovanjem. Svema Allahu subhanahu wa taala, Bogobojaznost. Odnosno svešću da smo mi niko i ništa, da sve što nam je Allah dao, da je to da je to njegovo, da nije naše. I nemamo razloga da se ophodimo za ono što nije naše. To isto kao kad čovjek ovaj nekome posudi nešto izuzetno vrijedno. Ono danas se ljudi vole poarti, uzme tuđi auto i malo da se provozam, progradim, ja, posudijem mu neko BMW, ha? peticu je imao šestica, izlišta. BMW, petica i šestica. on se malo provoza kroz grad da ga malo ovaj, poznanici ugledaju i u njemu se pojavi oholost. Vozi moćno auto koje imaju samo dvojice, trojice jel, u gradu. I takav je instant, to je ljudska slabost. A ja nik je u tom momentu zaborio da ono nije njegovo. Znači, zaboravljajte da, da mu je to posudio neki poznani. Tako isto i mi. Kad nešto postignemo, bilo da je to neko znanje iz bilo kojoj vlast, imetak ili neka, neka počast, nešto smo uspjeli u životu i postali poznani. To, to nije naše. Sve nam je to Allah vatala, dao, prije svega, možda smo to zaslužili svojim trudom, ali istovremeno to je iskušenje za čovjeka. To je iskušenje za čovjeka slava, znači, počast, ugled, i metak, vlast sve to može čovjeka uniziti a može ga i uzdići može ga uzdići ako pokaže skromnost u svemu tome a unizit će ga i poniziti ako, ako se pusti pa ga to ponese čovjek kad izgubi, kad se ne drži čvrsto za zemlju jeli, i pusti se tim uzrocima, oni ga ponesu izgubi se, izgubi se u visini Sljedeći hadit govori o uzdizanju iznad Allaha Subhanahu wa ta'a. Đundub radi Allah'u prenosi da je Allah'u posaniji sallallahu alaihi wa sallam rekao, neki čovjek je rekao tako je Allaha, Allah neće oprostiti tom i tom. Allah je tada rekao ko se to uzdiže iznad mene? Pa kaže da ja neću oprostiti tom i tom. Ja sam oprostio, a tvoja dijela poništio ili je rekao tome slično. Ovo je čovjek rekao i samodopadljivosti i da kažemo na neki način umanjivanja Allaho i Jelšanu milosti. Čovjek se nekada zadivi svojim dijelima a i to je opasno, samodopadljivost je blizu bliz, bliz oholosti. Jer samodopadljivost je jedna osobina koja se javlja pri oholosti. Kad čovjek počinje da, da sam divi sebe. Da se sam se divi zbog svojih postignuća na dunjalu i opet kažem zaboravivši da je to od Allaha Subhanahu wa ta'la. Ta samo dopadljivo, samo divljenje koje vodi oblasti. I ovaj čovjek je rekao ovo što je rekao da Allah neće o prostom tom zato što je bio samo zadivljen sobom. I zato što je nimao lijepo mišljenje o Allahom. Nama Islam nalaže da lijepo mislimo o Allahom Subhanahu wa ta'la. Ta u smislu o, da lijepo mislimo njegovoj njegove samilosti. O, o širini njegove milosti, njegove rahmeta. Da Allah Subhanu Vatala oprosti i velikim griješnicima zbog određenog djela. Da Allah može oprostiti čovjeku zbog jednog djela, velikog djela koji učini da mu sve druge grijeve oprosti. Ako je to djelo učinjeno iskreno radi Allaha, ako je, ovaj, je koristi prije svega drugim ljudima. Mi znamo neha di se o ali, onoj bludnici iz eh, Benu Israila, odnosno iz Relčana koja je napojila onog žednog psa. Pa je zbog toga Allah oprostio. tog čina. A bila je velika griješnica. I nikada ne smijemo dozvoliti sebi. I ti imamo pravo tvrditi da Allah nekome pros oprostiti. Najvećim, najvećim griješnikom, pa čak i najvećim nevjernim, ne znamo mi kak pa će biti njegova je li, završnica. Kao što se u onom hadisu spominje da čovjek radi djela stanovnika će sve dok između hennema i njega nebude koliko je Lakat. Znači toliko blizu bude džehennema, još malo mu fali pa da završi. Pa onda, ga, pa onda pretekne, ono, pretekne ga ono što mu je zapisano. Ono što je zapisano je sudbini, tamo da će on popraviti, da će se vratiti Allah, da će Allah prositi. To pretekne i on kaže radi djela slavunika dženeta, jedan dio života i umrije na tome i uđe dženete. Nikada ne smijem suuti ljudima, ja su džehennemi ili dženete, sve dok ne udu Allah, wa nije to naše. Nije to naše, i mi smo svjedoci da zbog toga što ljudi sebi daju za pravo da sude o ljudima, a nije, nije Allah zbog toga spustio na zemlju. Da se pravi fesad na zemlju. Ova je Novotar, ovo je Fasik, grešnik, ovo je Munafir, licimir, ovo je Kjafer, ovo je Mušik, tako dalje. Nažalost, neki ljudi sebi dali to za pravo. Kao da ih alas nebesa spustio, e, hajte vi na, zemlji, na zemlju i sudite ljudima i ocijenjujte ko je kakav, jer vi to znate. A znaju, ne znaju, ne znaju stanja ljudi, stanja srca, njihovih srca, znači njihovih namjera, niti znaju druge okolnosti ljudima. Zato naše nije da sudimo drugima. Ako neko treba suditi, onda ima sudje kad je sudio. Onda gdje to gdje to ali a mi gdje to nema nije naše da sudimo naše da brinemo o sebi i da popravljamo stanje koliko možemo znači nikako ne smijemo da Allahovu milost sužava na određenu grupu da kažemo ovom neće Allah nikada prositi a ovom hoće jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala da zaista moja milost Je šira od moje sudbine, to je na na ovaj nadvisila je ili nad vladala moju srcu. Nad vladala moju srcu. Allahova milost je veća od nje sudbine. Naravno ovo ne treba biti razlog da se čovjek opusti i da bude o, ovaj odvažan u grijeh, da ne za rizagrišima, ne. Čovjek treba da vodi brigu o grijesima, da načini i da vodi brigu o tome jeli da isvršalo ono što Malahnari Ali pore svi svojih propusta i grija, nikada ne smijemo otvrditi uh, za drugi. Pored njegovih grija ne smijemo otvrditi da imala neću prosti ili da su mi bolji od njih. Jer Hasan al-Basir je rekao kada su ga opitali jeli, o oholosti u Kiburu. Šta je to oholost? On je rekao da misliš za sebe da si bolji od drugi. I to je oholost. Da misliš o sebi jeli, da si bolji od drugi. Ja to smo već da To je neka vrca samodopadljivost, samozadivljenost. Allah va milost sve obuhvata. Allah va milost rahmetu obuhvata sve na nebesima i na zemlji. Iako je Allah milosti, iako je tolika njegova milost, odakle nama pravde mi sužavamo, da mi skraćujemo. Gdje smo tu? Na osnovu oni hajta i hadisa koji govore o kazni, jel? Da je Allah žestoko kažnjava, da, je Allah, da je Allah silan i mudar, da Allah moćan i tako da li jeste, tu su Allahe osobine. Ali to ne znači trebamo Allahovu široku milost, jel, sve obuhvatnu milost sužavati. Sledeći hadis nam govori opet o jednoj vrsti zlijih ljudi. To su ljudi uh, čijeg se zla pribojavalo. Da što je? A lopi bojavalo? da bi ništa zlučiti. Što da radim ja? Došlo pola podravanja. Dobar nastavlja. A... Uh, I zamiri. Čuju srp. <laughs> čujevi, čujevi. Zanimljivo srp pola predavanja sjetila. Čujevi, <laughs> čujevi. Dobro. Znači malo odnosi. O ljubavnosti onog onoga, čeji se za ljudi bojiti. O ljubavnosti prema onome, čeji se za ljudi bojiti. A išera gledala onda, rekla, neki čovjek izatražio dozvolu da uđe kod poslanika ili svakosta. Pa je rekao, dozvolite mi. Loš je on sin to plemena ili lošljenom čovjek iz tog termina. Kada je ušao, poslanik Ali salatu osanam je s njim blago razgovarao. Lijepo. Aiša je rekao, poslanik je rekao si o njemu onako, a zatim si s njim blago razgovarao. To je ona očekivala da, da će biti prema njemu grubi osobi. Pa je poslanik Ali salatu osanam rekao, Aiša najgorej ljudi kod Allaha na sudnjem danu su oni koji su ljudi napustili ili ostavili bojeći se njihovog zla. I ovo je e, jedno od najboljih stanja u kojem se može naći nekih čovjeka. Zbog njegovog ponašanja i odnosa prema ljudima, zbog njegove oholosti, ili ali, pokvaranosti, ljudi ga izbjegavaju. Boji se njegova zla. Može to biti krimnalac neki koji ljudi izbjegavaju na ulici. Ne smiješ ga ni pogledati. Ne smiješ ga ni pogledati, umao što ne gledati. Ili zbog nekog, ovaj, nekog komšiju imate koji Ne smiješ ga grubo ni posavanati. se boji da srma posrđati i da će te uznamiravati i na, nanosti zlo. Ima takvi ljudi. Mogu to biti i direktori, mogu to biti ali, ovaj, oni koji su nadređeni, kojih čovjek iz, ljudi izbjegavaju jer su poznati kao zli, nanose ljudima zlo. Mogu to biti i obični vjernici koji su osjetljivi. Koji se brzo najmute. Ne smiješ, nesmiješ, našao sam sanimo se naljuti na da ne gubi slogu 3 mjeseca. Ili ovaj nisi siguran od neke reakcije. Kao što sam i rekao, znači svi go svi trebaju polagao sanimo nis, niskim niskim polagao. to je to je problem. Ako, ako je tako stanje čovjeka da da ga ljudi izbjegavaju da paže posebno prema njemu da ga ne uvrijedi, da ga... Onda je to pas. Musliman mora biti jeli, široko grudan, mora biti tolerantan i ne smije biti takav. Ovdje prije svega vas je hadis jeli, odnosi i na ljude koji čine zlo. Koji su sklonni da čine zlo drugim ljudima, pa izbog toga ljudi izbjegavaju. Što god da radite s takvim ljudima, on niste sigurni od njihov zla. I zato i ljudi izbjegavaju. I to su najprije ljudi. I sama činjenica da ljudi izbjegavaju je jednost vjedočanstva da se ono morši. Kad te ljudi počnu svi izbjegavati, onda se zapitaj kakav si. Ili većina ljudi. vidi primijeti da ti izbjegavaju. Mm -hmm. Zaobilaze ti neće, neće s tobom da putuju, neće s tobom da da se druže, neće da rade nikakve poslove. Odmah se zapitaj šta je svoj dom. Da li imaš pri sebi neko osobnje zbog koji ti izbjegavaju. Svijedeće, nadi se govori o praštanju. Ebu voler je ovdje vrlo Aronbu prenosi da je lago poslanika, neki se da se nam rekao, sadaka ne umanjuje metak, a praštanje povećava ugljev. Nikad se niko nije ponizio u ime Allaha da ga laki Ovo je posebna osobina, praštanje je osobina velikih ljudi. Malo je onih koji su spremni da praštaju. Islam nas uči da, da, da stalo drugima prašta Ovdje prije svega mi smo navijednike. Jer u, u životu, znači u našem dunjaložskom životu imamo kontakti, stano se ljudima, družimo se, radimo. i Dešava se stano da nam neko nešto učini, nažal, je li namirno ili ne namirno. Mi mora biti spremni da praštamo. Da budemo milostljivi i oprostljivi. Da budemo spremni uvijek oprostiti čovjeku rad koga reda lada. A to je veličina kada je čovjek u stanju da kazni, odnosno da da uzvrati, ali on oprosti. To je veličina. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala ikonam da regiju al kao bila mešetva na džin hodil prosti zahtijevaj da se dobro čini i od neznalice se otčeini to su sobine pravi vjerni oprošta pet vjerni kom se kaže poslanik alejhis salatu wassalam jednom nadi smo hoćete delan u na najljepše ponašanje I na ovom na onom svijetu. Da uspostaviš vezu sa onim koji je tobom prekine. Ovdje se više misli, prije svega na robinske veze, pa i na one bratske islamske veze. Ne misli se ovdje na vezu, ne s djevoljkom. Preklinu vezu uspostavi, ne, to ne. A drugo, da dadneš ono neko tebi uskraćuje. Neko škrpto ima tebi pa ti ništa ne da. A ti njemu daj, suprotno to su baš oni krajnici. Je li, to su oni ono kontra je li njegov postupak. Mi će, teško dajemo ljudima koji nama daju. A da ne govorim ljudima koji nam ne daju, nam je I treći kaže da oprostiš onome ko ti ne prouči. Ovo se ti svega misli na oproštanje i na vratnost ma. Mi nemamo ni malo milosti za duć. Imamo a očekujemo da se nama drugi smiliju i da nam opraštavu. To, to pokazuje naše slabosti, naše nerezumijevanje i naše neodgoje, ne, neodgoje neodgoj naše duše. Čovjek mora odgojiti svoj dušu i mora biti glav, milosti, kažemo prosti i da bude uvijek u stanju da oprosti svomu vratu muslima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli tako osobeni. Kaže posladnika, to sam je posladnika Nehi salatu wa sallam, opraštajte jer opraštan, jer ovo samo ponos povećava. Zato opraštate jednim drugima da bi vas Allah uzvisio, uzvirao. Jer ovom kaže da opraštanje povećava ugljede. Čovjek kad može da kazni i da uzvrat ima pravo po islamu oprosti, to je to ukazano na njegu veličinu. To je moćno, to je moćni čovjek. Ja. I kaže nikada se niko nije ponizio, pokazao poniznost radi Allah Znači on je mogao da kazni iznad, ali se ponizio radi Allaha i oprostio Jo nego Allah muzdigao, kaže a da ga Allah ni muzdigao. Toj veličina, ni veličina kad pokazujemo kako smo, kako se znamo slađati, kako smo jele moćni kako ovaj imamo pravo da mu uzratimo, da mu ne halalimo. Veličina je kad, kad se smognemo snagi, a tu snagu nam daje iman, naša vjera, naša pokoraznost, naša snježaću da dobiti nagrađeni. I znači kada zbog svega to da smognemo snage oprsimo brat. Bez obzira u kakvom se prijestruku radimo, bilo da nam je namio nepravde u, u imjetku, u čast ili u nečem drugom, trebamo da se nagrije da Jer možda nakon toga je on i najžešći neprijatelji kada, kada im oprosti školstvo, što nam bude Koran. Postanu naši najbliži kada vidi tvoju veličinu. Ono ko se sad vlada u srđbi, Abdullahi Mesuda je delamo u Krensu i delao u poslanik ali isela, tu sam vam pitao ko je podana Arqub. Rekli su onaj kome umiru djeca. To je onaj beskomoćnik ko ostane bez ikon, Rekao je, to je poslanik, nije tako nego je to čovjek kome ne umri ni jedno djete. Upitao je koga vi smatrate Hrvaće među vama, tj. ko je najbolji Hrvać, ko je najjači među vama. Rekli su onoga ko pobjeđuje drugi. Reklo je nije tako, nego je to. Ona je ko sebe savlada u srđbi. Ovaj Hadis prije svega govori o, toj, govori o savladavanju srđbi. Srđba je osobina, emocija. Kod čovjeka koju svako ima. Brzo se ne ljutimo. Neće ono naći čovjek koji se ne ljutio. S tim da se neko ljuti brže, a neko spori i neko se više raniti neko manje. I od vjere je našao je da savladamo ono srđu. Jer čovjek u stanju srđbe gubi razum. Ne vlada sobom. Ne vlada ni svojim riječima, ni postupcima. I onda može učiniti ono što ih grije. Od malog do velikog djena. Pa čak i, jeli, i teško ugrije ono koji izvodi iz vjerbe. Zato je bitno da se vijednih savladavao srđbi. I to je snaga, to je moć. Imate ljude koji su fizički jaki, jel? I, kao što, I za njih se smatra da su oni javni, da su oni snažni. Međutim, kao što vidim u Islanti grada sasvim mnogakši. Snažan je onaj ko vlada sobom. Nije snažan onaj ko vlada drugim tijelom, nekoga s krvoj vladom, sa vladom. Nego je snažan onaj ko vlada svojim emocijama, srđbom, radošćom. Ko vlada znači, strahom, brigom. A sve možemo sve postići, opet kažem, E, imanu, Bogu bojasničku. Svijeću Allaho Subhanovoj Tava. Jer to nam daje snagu. Iman daje snagu čovjeku i da oprosti on prvom i da, znači, i da se savlada u srbiti. I to je onaj koji je svoju dušu obuzdao. Stavio svoj nefcik te sve osobine pod uzde, upravlja njima. I ne upravlja on njime. Jer ako pustimo da vladaju nama emocije, onda smo propali. Bez odira bila to prevolika srđiva, prevolika radljost, prevolika žalost uglas, vre su to stvari, su situacije u kojima čovjek gubi kontrol nad sobom. I moramo, to je, to je naj, da kažemo, najveći zavitiv sva. Da čovjek ovlada, da ovlada svojim postupcima, riječima i djeljima. Ko vlada on, on je Oni otpušću, ali onju podpunio svoj iman. A to ni nimalo lakše. Ja. Neko možda dođe blizu u potunjavanje imana, ali mu ne fali nešto. Možda se sam mladao, srbio neki puk prosti. Ili možda je onaj možda će ga oprostiti, ali ali je uvrijedio za srce u riji. Ili ovaj ti je škrt tako da zato čovjek radi dok je teži na sebi da sve te negativne osobine iskorijenji da izvradi kod sebe osobine suprotne njima. Kaže, jeli, poslanika njih srba, proslana ovom hadisu, da je junak ili da je rabar i ja, onaj kod sebe, savlada I trebamo raditi na, na sebi, Sta radite na sebi jer zbog srđbe desi se mnoge ovaj, neprihvatljene situacije, odnosno dođe do pucanja među muslimanskih veza, dođe do problema u porodnici i tako dalje. Srđba je veliko zlo. A šetan sržbu iskoristi od čovjeka kao što koristi i preveliku radnost i opuštanje. Zato vjernik ni u čemu ne pretjeruje. Ni u radosti, ni u sebi, niti, niti ovaj, sržva prelazi granice, ni tuga i druga i tako dalje. Kažemo, je, buk srđbe, je mnoga, mnoga se zla desi. Naravno, poslanikanih srđba nam je preporučio, što da uradimo. Kada smo u stanju srđbe, on je da kažemo prva pomoć pri srđbi. Kažemo, su ibn Sured, sured, kada je Lannu rekao, dva čovjeka, počela su je poslanikanih srđba, Toliko vijedjeti da je da sjedar on mi tako rasprio da moje lice poseljalo. Crvom uderla u ličiška, crvenilo se. A šejtan krvak to nas u na, našim venama kao krv. I šejtan raspaljuje tu Kaže, sanjika, kogledao, u srce nam. Kaže pucanikali, sada tu sam ja gledam u njega i rekao ja znam jednu rečenicu kada bi je rekao to bi otišao od njega. To jest nestalo bi to to stanje njegov. To je dao dobila bi na šejtan logiji uči se sa alop kako Potom je od toga čovjeka otišao drugi koji je čuo ovaj poslanikovanih srata, to nam govor i rekao, znao što je malo prije rekao poslanikovanih srata? To sam nam rekao, ja udubila ne nešetla za žin, čovjek mu je rekao, zar me smatraš u udinu? Bilo je to jedan beduin koji nije razumljivo vjeru. Beduin, da kažemo prosta prostakva. I zaista ovo je, ovo je lijep. Kad se nađe, kad se pojavi srđba kod nas, prvo što trebamo raditi jeste fručite u gubilu, kao u gubilavima šeitanača. Pa ako nije do ovom može tri put. Da se utječemo dao protivu šeitana, je šeitan iskoristiti u našoj strani srđbe da nas još više potpave, raspave. Jer on želi da mi da činimo zlo, da se svađamo s drugima, da im nanosim goj, tako da. Ako stojimo, trebamo sjestiti. Ako sjedimo, možemo leći, trebamo leći. To stanja, ovaj, premenitivno da kažemo, u ovaj, stvari stanja u kojima smirujemo sebe i svoju srđu. I medicina je ukazala, sad vremena medicina je ukazala da su zaista metode u kojima smanjujemo srđu ili smirujemo sebe. I to je jedna od buđiza poslanika ali i Čovjek je stvoren, stvorenje koje se ne može savladati. NSP delavno prenosi da je lavo poslanika ali i srđu, tu Kada Allah obrikovo Adem u dženetu, ostavio ga takvu koliko je htio. Iblis je počeo gledati sve oko njega i gledati ga. Kada je vidio da je šupalj, shvatio da je to stvorenje koje se ne može savladati. Tražio sam značenje šupalj. Čovjek je šupalj. Je li kao I znašao sam da je u svega mislim njegovu prirodu. Prirodu koju je stvoren. Da svon tim izliva emocija iz srdžbe i ili radosti i da, da to je da je to njegova osobina, njegova priroda da ne može kontrolirati ni jedno ni drugo ni, ni druge emocije. Da je tako nego ostalo jednostavno ne može da kontrolirati. I zbog tih izliva emocija čovjek najčešće grije. Ako pogledamo šta su uzroci griješenja videćemo pored neznanja, džebla, emocije, odnosno te ti ovaj kažemo da stane emocije ako u su najčešće radost gvišenja. Srđba, pretjeran strab, pretjerana briga, pretjerana radost. U svim tim situacijama čovjek puru često gviši. Ovim hadijesom ćemo završiti. Molim vam Sokhano Tatara da vam podari korisno znanje, da nam pomogne u odgoju naše duše i da nas sačuva svaku zbog.